Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələ əşrəfilən biyə Və seyyidil mürsəlin əmma qad Rabb işrahli sadri və yəssirlə əmri vəhlülüqdətə min lisani yafvəhu qovli Həmd olsun Allah'a təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir nə doğub, nə doğulub onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri yoxdur və həmd olsun Allah'a ki O, hər şeyə əvəz edir, hər şey onu əvəz etmir və həmd olsun Allaha ki, o, imkansız şeyləri mümkün edir və bir şeyin olmağını istədikdə ona yalnız ol, deyir. Əmma, sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhamməd s.a.v. Və, və əhli beytinin və qiyamətə qədər onun yolunu davam etdirənlərin üzərinə. Müsəlman qardaşlar, Ramazan ayı ilə əlaqədər bugünkü toxunmaq istədiyimiz mövzu müsəlmanın, müsəlmanın boyunda olan haqlarıdır. Nəcə ki, bu mövzumuza Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhib irəzisi ilə başlamaq istəyirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurur, Müsəlmanın, müsəlman üzərində altı haqqı var. Birinci, qarşılaşdığı zaman salam vermək. İkincisi, dəvət olunduğu zaman, çarğıldığı zaman dəvətə icabət etmək. Üçüncüsü, nəsiyyət istədikdə nəsiyyət etmək. Dördüncüsü, az qırarkən əgər əl-həmdülilləh deyərsə, yər demək. 5 Beşincisi, xəstələndikdə onu ziyarət etmək. Altıncisi var, əgər dünyasını dəyişərsə, ölərsə, onun cənazəsində iştirak eləmək. Və salama gəldikdə isə ümumiyyətlə, salam Allahın adlarından bir addır. Salamatçılıq və əminəmanlıq bu kimi mənalar daşıyır. Salamın ən gözəl forması əssələmü aleykum və rəhmətullahi Və bərakatuhu deməkdir. Salam verərkən, amma salamı alarkən ən azından salam necə verilibsə, eləcə də salamı qaytarmak lazımdır. Əgər bizə biri əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu deyərsə, bu insana və aleykumus salam demək olmaz. Necə salam verilibsə, eləcə salamı qaytarmak lazımdır. Necə ki, Allah Subhanahu Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, Biri sizə salam verdiyi vaxt, onun salamını daha gözəl şəkildə və yaxud da verdiyi şəkildə qaytarın. Nisa surəsinin 86-cı ayısı. Qarşılaşanda ilk olaraq salamla başlamaq, tanıdığın və tanınmadığın, istər böyük, istər kiçik olsun, salamla başlamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnətindədir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin bu sünnətində, yəni salamla başlamaq sünnətində böyük bir təvazukarlığı vardır. <coughs> Xüsusilə də kim salama başlayarsa, öz, nəfsini, öz nəfsinin kibirini sındırmış olar. İki qarşılaşan adamın Allaha ən sevimlisi, Allah qatında ən xeyirlisi salama birinci başlayan kimsədir. Və insanların ən pahılı da salam verməyə paxılı olan kimsələrdir yəni salam verməyən kimsələrdir və həmçini salamı yaymaq insanlar arasında istilaha və məhəbbətə yol açır insanın imanın artmasına və həmçinin imanın sabitlənməsinə səbəb olur necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədistə buyurur bir hədistə buyurur iman gətirmədikcə cənnətə girməzsiniz və bir-birinizi sevmədikcə də iman gətirmiş olmazsınız Sizə bir-birinizi sevmək üçün Bir əməl öyrədinmi? Bir əmələ yönəldinmi? Səhabələr deyir Bəli, ya Rasulallah, Peyğəmbər zənsən Bir-birinizin arasında Salamı yayın Həds-i İmam rəvayət edir Və sələflər buyurur ki Gözləmə ki Tanıyasan Aran yaxşı, yaxşı olsun Ondan sonra kiməsə salam verəsən Salam ver ki Ola bilsin ki Böyük xoşbəxtliklər İslahlar və tanışdıqlar sənin o salamın altında gizlənsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi yeni bir hədisdə buyurur: "Ey insanlar, salamı yayın, qohumluq əlaqələrini birləşdirin, insanları yedizdirin, insanlar yatmışkən gecə namazı qılın və əmin amanlıqla cənnətə girin." Yəni bu əməllərin insana rahatlıqla cənnətə girməsinə səbəb olacağını peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam vədizə buyurur. Hədisi də İmam Müslim rivayet edib. Həmçinin alimlər gətirir ki, salam verdikdən sonra, islami salam verdikdən sonra axşamın xeyir və ya sabahın xeyir belə ifadələr istifadə heç bir bəis yoxdur. Və müsəlmanın ikinci haqqı necə ki, hədsdə keçdi, əgər dəvət onlarsa, dəvətə icabət eləməkdir və xüsusilə də əqiqilərə, toylara və mühüm səbəbi olan ələ bir məclislərə. Başqa bir hədistə, Əbu Davudda keçən səhi bir hədistə Peyğəmbər s.a.v. buyur ki, çağırdığınız zaman, dəvət olunduğunuz zaman icabət edin. Əgər heç bir şəri üzr olmadan belə bir məclisləri tərk eləmək, müsəlman qardaşın haqqına girməkdir. Üçüncü haqqa gəndikdə isə, müsəlmana qarşı boyundan olan haqlardan bir də nəsiyyət istənildiyi zaman qarşı tərəfi boş göndərməməkdir. Əgər müsəlman qardaşın səndən bir işbarəsində məsləhət nəsiyyət istəyərsə, özünə istədiyini başqasına da istəmiş kimi ona nəsiyyət et. Öz nəfsinə rəva bilmədiyini də ona rəva bilmə, zərərli məsələt çəkindir. Əgər gözəl bir işdirsə, onu yönət, Əgər qarışıq bir məsələdirsə, bu barədə ona açıqlama ver. Həmçinin dini məsələlərə gəldikdə isə, bu məsələlərdə nəsihət istənilib də, nəsihəti tərk etməyin. Bu məsuliyyəti Allah Subhanahu Taala qarşısında daha ağırdır və xüsusilə də əgər bir adamla necə müəmmilə eləmə barəsində səndən soruşulursa, gündə hər hansı məsələ barəsində səndən soruşulursa, və yaxud evlilik barəsində səndən soruşulursa və ümumiyyətlə nəsiyyət edən adam Allah subhanahu ta'alanın bu ayəsini yaddan çıxartmamalıdır. Allah subhanahu ta'ala, Madiyyə surəsi 8-ci ayda buyurur ki, bir qövmə olan kim sizi ədalətli hökum verməkdən yayındırmasın. Ola təcrübənləkum şən'anə qovmin alə əllə təadiru. Bu, nəsiyyət edən insanın sifətlərini olmalıdır. Və ümumiyyətlə, din davamiyyətli bir nəsiyyətdir. Ümumiyyətlə, bir insana dini başa salmaq üçün müəyyən miqdarda gün vaxt təyin edib, sonra onu tərk etmək olmaz. İmkan dairesində hər bir məsələdə olduğu kimi dini məsələlərdə də bir işi sona və axıra çatdırmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə, insanın davamiyyətli nəsiyyəti ehtiyacı var. Çünki insan davamiyyətli günahlar işlədir. Davamiyyətli günahlar içərisində olduğu üçün onun davamiyyətli nəsiyyətə ehtiyacı var və bir günün qazancı normalda bir və ya bir neçə gündən o tərəfə çatmırsa və yadınızda saxlayın ki, bir mövzədə, bir xütbədə, müəyyən vaxtda kimi insanın imanı baxımdan insanın imanı baxımdan idarə edir. İdarə edir. O da əgər sənin o xütbən və yaxud dərsin və yaxud mövizən o insanın damarına düşərsə. Dünyavi məsələlərdə bizi tərk edən nəfsimizin arzularını həyata keçirtmək üçün verdiyimiz mübarizənin heç olmasa yarısını və yaxud üçdə birini və yaxud beşdə birini imanımızı suvarmaq üçün verməliyik. Əgər belə etsək, inanın bunun böyük səmərələrini ilə bir nəticələrini Allahın izni öz həyatımızda görmüş olaraq. Necik sələflərdən biri buyurur? İnsan kəsibçılıqdan qorxduğu qədər cəhənnəmdən qorxsaydı, kəsibçılıqdan qaçdığı qədər ki, səbəblərdən tutur, cəhənnəmdən qaçmaq üçün tutsaydı, o insan əminə mandıqla gedib hara düşərdi? Cənnətə düşərdi. Ona görə də alimlər deyir ki, səni tərk ediyən, nəfsin, bunu mübarədə verdiyin, bunun üçün verdiyin mübarizənin heç olmasa sənə vəfalı çıxacaq imanın üçün heç olmasa yarsın və yaxud üçdə birin, və yaxud beşdə birin verin. Və ümumiyyətlə nəsiyyətdən söhbət düşmüşkən ən faydalı nəsiyyətə gəlincə, ən faydalı nəsiyyət insanın həyatında hər bir insanın öz-özünə elədiyi nəsiyyətdir. Çünki insan Öz-özünü elədiyini heç kimsonu ona edə bilməz və insan, insanın öz halını ondan daha yaxşı heç kimsə dərk edə bilməz. İnsanın özünə verdiyi faydanı heç kimsə ona verə bilməz. Bu nəsiyyət də, ələ bir ki, bu üslub nəsiyyət etməkdə birinci mərhələdir və birinci mərhələni də, ələ bir ki, bıraxıb, üstündən atlanıb ikinci mərhələyə keçmək olmazdır. Nəsiyyətdə də mərhələlər gəlir. Ən birinci, ən faydalı nəsiyyət insanın özü-özünə olan nəsiyyətidir, öz üçün can yandırmasıdır. Və ondan sonra ikinci mərhələ gəlir. İkinci mərhələ də kiminsə sənə nəsiyyət eləməsidir. Və nəcək sələflər buyurur, öz-özünə kömək etməyin kimsəyə, başqalarının yardımı bir fayda verməz. Bir də, İnsanın özünə nəsihət etdiyi zaman diqqətli olması lazım olan məsələlərdən biri də odur ki, insanın konkret əgər xəstəliyi nədirsə, ona uyğun dərman axtarmalıdır. Əgər bir insanın qadın problemi varsa, gedib riba ilə əlaqəli dərslərə qulaq asmasın. Bu məsələ çox mühüm məsələdir. Neçə dəfədir də buna toxunuruq, bu yerə gəldi, yenə yəni təkrar-təkrar toxunuruq burada. Riba ilə riba ilə əlaqəli əlaq əlaqəli dərslərə qulaq asmasın və kimin ticarətdə, məsələn, halal-haram məsələlərində problemi varsa, gedib əxlaqla əlaqəli dərslərə qulaq asmasın. Və burada elək ki, şeytan insanı ən mühüm, ən vacib olanları yayındırmaq üçün başqa-başqa başqa əməllərlə, salih əməllərlə insanı məşğul edir. Və bütün bu səbəblərdən doğru düzgün yapışılarsa, doğru düzgün tutularsa, tutulduqdan sonra Əlavə yardım kimi insan öz qardaşına müraciət edə bilər. Müraciət etməsində Allahın izninə heç bir bəs yoxdur. Necə deyərlər? Allahın izninə axtaran tapar. Allahdan ümitsiz olmaq lazım deyil. Allah subhantala Quran-ı kərimdə buyurur. Kim? Bizə qovuşmaq üçün, bizə yaxınlaşmaq üçün və yaxud günahları tərk etmək üçün doğru düzgün, mübarizə aparıb apararsa biz onu öz yolumuza müvəfəq edərik Ənqabud surəsi 69-cu ayə həmçini sələflər buyurur ki yəni Allah subhanahu Teala çalışan hər kəsə verir yetər ki insan təmbəl olmasın və Allah subhanahu ta'ala dirənsin, çalışsın Allah subhanahu ta'ala verəcək <coughs> həmçini sələflər buyurur ki 4 şey var ki Allah onu qarşılıqsız bıraxmaz. Birinci, Allah subhantala yolunda axıdılan qan. Əgər kim, əgər kim Allah yolunda vuruşarsa, qan tökərsə, inşallah onun qanı, hətta müsəlmanlar o müharibəni itirsələr belə, o dursalar belə, o insanın qanı Allahın izni hədər getməz. İkincisi, yorğunluq. Kim Allah üçün yorularsa, istər elm tələb etməkdə, İstər müsəlmanların ehtiyacını görməkdə, istər xüsusilə Ramazan ayında bu iftar məclisləri ilə əlaqədər yer yığış eləməkdə Allah Subhanələ bu insanların əcrini ihmal etməz, bunların əvəzini verər. Və üçüncüsü, Allah Subhanələ xüsusilə əvəzsiz bıraxmadığı anlardan biri də yuxsuzluqdur. Yəni kim elə ki, Allah üçün elm oxuyarsa və yaxud müsəlmanların ehtiyacını həll eləmək üçün ora-bura, sağa-sola qaçarsa və bu səbəblə də yuxsuz qalarsa Allah Subhanət Allah onun əvəzini verər və ümumiyyətlə yuxsuz gözlərin mənziləsi Allah Subhanət Allah qatında çox üstündür və yuxsuz gözlərin mənziləsi Allah Subhanət Allah qatında elə bir ki, ağlayan gözlərdən sonra ikinci gələn gözlərdir. Və sonra dördüncüsü Göz yaşları Allah subhanahu ta'alanın Qarşılıqsız buraxmadığı Anlardan bir də insanın ağladığı anlardır Və göz yaşları Bir səmimiyyət işarəsi olduğu üçün Çox vaxt ona şeytan girişə bilmir Necə ki, keçən dərslərimizdə Xatırladıq Şeytan Allah subhanahu deyir ki Ancaq sənin İxlaslı və səmimi qullarından başqa Qulların istisna olmaqla Və burada da nəzərdə tutulan çox vaxt gizlində axıtılan göz yaşlarıdır. Cəmaət içərisində axıtılan göz yaşlarına gəldikdə isə bu göz yaşları, bu göz yaşlarında ixlas ola bilər və bu göz yaşlarına şeytan da vəsvəsə verə bilər. Şeytan qarışa bilər. Nizami xəlifə buyurur: Ən tez qoruyan şey göz yaşlarıdır. Və həmçinin buyurur ki, insanın qəlbinə İki şeylə daxil olmaq olur və insanın iki şeylə ələ alma olur. Biri qəhqəhə, ikincisi də gözyaşları. Və ümumiyyətlə, bu dörd şey ki, sadaladıq, Allah subhantalı hər çalışana verir. yeter ki, səbəblərdən doğru düzgün yapışsın, Allah subhantalı verir. Hətta ola bilsin ki, insan qan axıtsın, amma ki, müsəlman olmasın. Necə ki, tarixdə belə şeylərin şahidi olmuşuq, müşriklər əziyyət çəkiblər, qazanıblar Və həmçinin istər yorxunluq olsun, yuqsuzluq olsun Və bu günümüzdə, məsələn, nə qədər alimlər var, heç İslamdan deyil Dünya alimləri əziyyət çəkiblər, institutlarda, orada-burada, kimyada, fizikada nələr-nələr icad ediblər Göz yaşlarına gəldikdə isə Göz yaşları səmmiyət şarəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Məzlumun duası ilə Allah Subhanahu arasında heç bir maneə yoxdur. Heç bir pərdə yoxdur. Hətta sələflərdən gəlir soruşulur ki, kafir olsa belə, hətta deyək kafir olsa belə. Çünki duanın ruhu, o duanın canı orada daha güclüdür. O da nədir? O an insanın Allah Subhanahu Taala-ya var elə bir ki, E, səmimiyyəti ilə insanın Allah Subhanataya bağlanmasıdır. İnsan hər yerdən əli üzülür, məzlumun. Bir dənə ümidi qalır, Allah Subhanataya. Və bu da duanın ruhu da burada çox qüvvətli olduğu üçün hətta obli şərtlər belə hə, müsəlman olmaq və yaxud buna bənzər məsələ haram yemək yaxud, bu şərtlər belə görsən ki, burada aktiv olunur. Ona görə <coughs> səmimiyyət məsələləri çox ciddi məsələlərdir. Əgər Allah subhanahu wa ta ta'ala kafirə verirsə, şək yox ki, əgər müsəlman bu sifətlərlə sifətlənərsə, Allah subhanahu wa ta ta'ala sözsüz ki, verər. Və xilasə, bu dünyada insanların çoxu ağlayır, kimi malı-pulu ticarəti və yaxud sevqilisi, məşuqəsi üçün ağlayır, kimlərdə günahları üçün ağlayır. nimli göz yaşları insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Kimlindəki göz yaşları insanı Allah Subhanahu Taala'ya yaxınlaşdırır. Və bu məsələdə peyğəmbər sallallahu bu məsələyə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hədisi ilə son qoya. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Əməllər nəyə görədir? Niyyətlərə, Niyyətlərə görədir." Və müsəlmanın müsəlmanın qoyduğu olan dördüncü haqqı askıran andı andır. Asqırmaq Allahın qulu üzərində olan bir nəymətidir. Asqırmağın faydaları barəsində tibdə elə bir ki, bir çox mövzular yazılıb və insan beynin, beyninə nə qədər xeyri var. Və bu, böyük nəymətdən sonra şəriətdə gəlib ki, insan Allah sübhanə, talih, şükr əlaməti olaraq əl-həmdülillədisin. Və əgər kimdir əl-həmdülilləh deyərsə, ona cavab olaraq, Qarşı tərəf boynuna haqdır ki, yərhəmük desin və yərhəmük Allah da mənası Allah Süfhantalı sənə rəhmət eləsin, bu deməkdir. Və kim də yərhəmük Allah deyərsə, o əlhəm düllət deyən insanın yenidən ona bir cavab verməsi lazımdır. O cavab da ki, əlhəm düllət, o insan tezdən deyir ki, yəhdiyə kumullah, Allah subhanahu ta'ala sizi doğru yola yenətsin və işlərinizi elə bir səhvəna salsın. Və bu duanı da demək nədir? Qardaşlar, sünnədir. Və əgər kim asqırarkən əl-həmdülilləh deməsə, o insan elə bir ki, iki şeydən özünü məhrum eləmiş olur. Birincisi, Allah subhanahu ta'alanın verdiyi bu nemətə qarşı o insan şükür eləmir. Allah Subhanallah halbuki buyurur, kim şükür eləsə, ona olan neymətimi artıraram və həmçini bu insan özünü müsəlmanların gözəl duasından məhrum edir. Və iləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi və səlləm alə Nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhvə səlləm.